Жаб'яча лапка лежить, муляє мою душу. Я, звичайно, сміюсь, знайшов дурнів вірити у якусь нісенітницю, у старі бабські забобони. Ну, яке таке бажання може виконати ота висушена на сонці жаб'яча лапка? Дурниці. І все-таки, а ну, думаю... Загадаю, для сміху. Що вже ж його таке загадати? Думав, думав і надумав. О, машину, автомобіль. А що? Як загадувати, то вже загадувати. Не зошита ж у косу лінійку. Ходжу, посміююсь. Ну, де ж там мій автомобіль? Де? Щось не бачу. Ха-ха! Держись, незнайомець, з великим носом. Держись, жаб'яча лапко. Посміявся, посміявся, та й годі про неї думати. Сів книжку читати. Читаю, захопився. Аж тут Кузьма поштар пошту на велосипеді привіз. Розгорнув я газету, дивлюсь. У газеті тираж грошово-речової лотереї. Мене щось одразу в серце. Коль? Згадав я про той білет, що нам колись тітка Галя у крамниці на здачу дала, як ми цукерки купляли. «Ще ж пам'ятаєш?» – казала. «Машину, хлопці, виграєте!» «Тю! Так-так, точно!» – закивав головою журавель. «Я про нього й забув!» І я забув, а тепер тримтячими руками дістав я того білета. Він у мене в зоології лежав. До таблиці і, повіриш, думав, що тут і вклякну, дуба вріжу. Серце просто зупинилося і все, глянь. І він простягнув журавлю газету й білет. Журавелю взяв, проїв пальцем по таблиці, «І сторопів! Тю! От іменно що тю! Що ж тепер робити?» Сашко циган безпорадно подивився на журавля. «Як? Що? Негайно брати машину та й квит? Ага, запорожець Усім класом кататимемось! А, а жаб'яча лапка? А що лапка? При чому тут лапка?» Кілька людей виграють. Просто щасливий збіг обставин. Ти думаєш? Думаю. Добре, що я до тебе одразу пішов, а не до Марусика. Він би забобонний розквоктався про жаб'ячу лапку. Такого б туману напустив. Я б не знав, куди йти, що робити. Але йому треба все-таки сказати зараз, а то... «Та скажу, звичайно, а як же? Ходімо!» В тому, що Сашко Циган побажав саме автомашину, не було нічого дивного. Дивно було б навпаки, якби він побажав щось інше – літак, яхту або що. Сашко Циган захоплювався автомашинами. Він збирав фотографії, вирізки, колекціонував сувенірні іграшкові моделі машин. Більшого знавця автомобілів, як наших, вітчизняних, так і закордонних, не було, мабуть, не лише в Гарбузянах, а й в усьому районі. Марусик саме трусив малинівку. Вся земля під деревом була рясно вкрита червоними запашними яблуками. Почувши, у чим річ, Марусик хитнувся і мало не впав з яблуні. О, о, о, аж застогнав він, злазячи на землю. А ви казали, а ви казали, ну й ну. Він скривився, наче вкусив кислицю. Художник, от вам і художник, що ж тепер буде, ой, що ж тепер буде? Сашко-циган стурбовано глянув на журавля. «Ну чого ти? Чого?» Лагідно, наче хворому, сказав Марусикові журавель. «Машину виграли!»